Samir -se uh, alhamdulillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna alhamdulillah na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfir wa na'udhu billahi min shururi anfussina wa min sayy'ati amalina mayahni allahu fala mudilla lah wa yudlil fala hadiya lah ashadu anna ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh وقال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون زاهوالا припада الله تبارك وتعالى اكو غا نشه جسدنا نبراه پوتو پوتى زاستيو پوتن اكو غا أصطفو زابرد نيجم منعش نيكو غا قل شه غا نبراه پوتو پوتى Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala I da je Muhammed aleyhi salatu wa salam posljednji Allahov poslanik poslan sa istinom Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi O vi koji vjerujete bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću I numirite nikako drugačije osim kao muslimani Zatim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Hvala Allahu džalle koji nas je poživio i ponovo nas okupio i sakupio da nastavimo sa ovim serijalom u kojem utvrđujemo i potvrđujemo osobina Allaha bareke Vata'ala, one iste osobine kojima se on bareke vetala opisao u svojoj plementoj knjizi i sunetu poslanika sallahu aljehi ve sellem. I nema sumnje, nakon onih osobina koje smo prošli put spominjali, da večeras govorimo o osobinama koje ulijevaju veliku nadu u srca iskrenih vijernika Allaha bareke Vata'ala. Osobina znači o kojoj ćemo večeras govoriti, odnosno dvije osobine, a to su osobine oprosta i osobine, znači Allahovi tebare ala milosti. I pored velikih znači, dokaza iz Kur'ana i sunneta, kojima ehli sunneta, učenjaci i sribenice ehli sunneta, utvrđuju i potvrđuju Allaho tebare kebata'ala navedene osobine, Draga braća, znači, pored tih jasnih dokaza postoje mnogi oni koji su te osobine negirali ili su ih na svojstven način protumačili, odnosno iskrivili njihovo značenje. A večera ćete vidjeti koliko, zaista koliko postoji ajta u bareke tebareke, vetala knjizi, a isto tako koliko postoji u sunetu poslanika sallahu aljih i vasaleme hadisa koji potvrđuju navedene, navedene osobine. Ali kako smo već do kazali, da su jehmije te koji u potpunosti negiraju Allah subhanahu wa ta'la i imena i svojstva. Dok, znači nakon njih dolaze mu'tezile, nakon njih dolaze šarije, maturidije i svi oni koji ih slijede. Ovi ostali nakon jehmija koji su u potpunosti negirali njihovo značenje, poput na primjere šarija ili onaj mu'tezila, navedene večerašnje osobine, uopšte ne prihvataju niti i potvrđuju kao što to potvrđehli su ne znači ne prihvataju zamisle znači da postoji danas neko ili da postoji skupine još znači odavno koje su se pojavile da su negirale ove osobine odnosno kazali su nemoguće je nemoguće je znači Allaha opisati ovim osobinama znači nemoguće je opisati da je Allah ve kevetala milostiv i da on prašta da je on milostiv i da on, pra, da on prašta zbog čega su oni to potvrdili kažu zbog toga što ova osobina rahme milost znači osobina milosti sadrži u sebi odnosno ona je nešto što ukazuje na mekoću srca na mekoću srca pogledajte a to kaže ko, ko, ko posjeduje znači, milost u svom srcu koja je mekoća znači srca odnosno slabost i nemoć nježnost tog srca to sve prouzrokuje znači ta milost. Pogledajte kada je danas neko milosti prema nekome, kada si samilostan prema djetetu gdje osjećašću samilostu, dakle ta samilost, oni su to povezali znači da je izvor svega toga u srcu, da je tome koča srca, a to znači prouzrok je slaboji na određenim stvarima, zatim nemoć tvoju, zatim veliku nježnost, a kažu sve navedeno ne može da Priliči, ne može doliku je uzvišenom Allahute barek evetala kako bio opisan tom osobinom. I zato bježe od njenog stvarnog značenja, od izvornog značenja u Kur'anu i Sunnetu kako je došlo, kako je svima nama poznato da je rahme milost i da je oprost, znači oprost u Kur'anu i Sunnetu poslanika sallahu aljih i veselem pribegli su značenju njihovom tumačenju znači onako kako su oni shvatili pa su kazali da ove osobine mogu se prihvati samo u značenju ihsana ili iradetul ihsan znači može se pojasniti i može se prihvati samo u značenju kao dobročinstvo da je Allah dobar prema robojima da im pruža svoje blagodati da je baspa svojim neizmerim blagodatima odnosno iradetul ihsan da Allah želi znači da Allah ima volju da pruža i daruje razne blagodati stvorenjima pogledajte, znači pobjegli su značenja rahme u oprosta znači milost je lahatebara je kevetala onako kako je došlo u Kur'anu i sunetu i to su uh, protumačili sa riječu ihsan ili iradetul ihsan što nijekom slučaju nije to prihvatljivo, niti može znači biti prihvatljivo nakon što ćemo ako boda iznijeti mnoge argumente. I oni još potvrđuju i kažu da zdrav razum ne može to prihvati. Zbog čega to što su to oni e, na takav način shvatili i mi smo uvodnim predavanjima ukazali na pogrešku ili e, pogrešno shvatanje, razumijevanje ovih osobina od strane ovih zalutali frakcija i sekti, a posebno je šarija koji hoće da se dodvore i kaže su ehli sunne u ovom poglavlju, što ni slučaju nije istina. Oni znači svojim shvatanjem i razumijevanjem žele određene osobine da prihvati na svojstven način, a određene osobine znači da negiraju potpunosti. I oni kažu, nakon što su ukazali da je to mehkoća srca, slabost i nje, nemoć, odnosno nježnost kažu takve osobine ne mogu priliti, ne mogu nedoliku alhut te bareke, vetala, da bude opisan njima. I onda to kažu da to zdrav razum ne može ne može prihvatiti. Znači ovako kada mi to iznesemo, kada mi to na ovakav način obrazložimo, pametna i zdrava osoba koja znači ima zdravo razumijanje i shvatanje propisa Kurana i suneta, neće shvatiti to kao što vi shvatate odnosno kao što mi ehli sunne to shvatamo. Međutim, mi kažemo, kao što smo do sad bezboj puta kazali, da ehli sunnet zaista pravi, istinski sljedebnici poslanika sallahu alijih i veselame sve navedene osobine sve navedene osobine koje utvrđuju ili koje potvrđuju isključivo crpe iz šarijskih tekstova Kur'ana i sunneta. Ali, znači, pored kada se dokaže i potvrdi Kur'anom što to osnova, nakon toga kažu Znači, sunne, da se to može potvrti razumskim dokazom znači da se to može potvrti razumskim dokazom tek nakon potvrđivanja otvrđivanja Kur'anom i Sunnetom a znači ne da daš prednost razumu nad Kur'anom i Sunnetom kao što su šarije shvatile pogledajte, zato su oni kazali ovo ne može zdrav razum prihvatiti znači oni nisu to pojmili oni to nisu shvatili, oni to nisu razumjeli i tako su odbili te osobine Ehli sunnet tako ne prihvata Ehli sunnet prihvata ako je došlo u Kur'anu i sunnetu To potvrđuju, utvrđuju A razum tek nakon toga Ako može shvatiti Ne može shvatiti pa nije sve znači Razum taj koji može pojmiti i razumijeti Ali može pojmiti i razumijeti Ovaj arapski jezik Koji je jasan i na kojem je Allah Đelešanu Objavio Kur'an, Kur'an i sunnet Međutim ovdje ehli sunnet postavlja pitanje šarijama i svima onima koji su negirali ili iskrenuli ovo značenje, izvrnuli njegovo značenje, pobjeglost stvarnog značenja, kažu, odnosno postavljaju pitanje, pa kažu, kako vi, znači šarije i oni koji slijedili tematuridije, neko sličan njima, kako vi možete potvrti Allahu džaldeva ala svojstvo volje, htjenja, Znači oni su tu osobinu potvrdili, da Allah što hoće to radi, jel, to biva. Tu osobinu su, znači, htjenja Allahu Đelešanu pripisali, odnosno su opisali su ga tom osobinom. Kako oni odgovaraju? Ovo je, znači, jako bitno da se shvati, jer je odgovor na njihovu zabludu. Kažu, kada pogledamo dvije osobe, znači uzmimo dva čovjeka, koji su sličnog izgleda, slične prirode, i građe ili slično kaže kada njih dvojicu pogadam ili te dvije osobe kada pogodam, primjećujemo da se oni međusobno razlikuju po čemu? pa kažu jedan je na primjer upućen jedan je na pravom putu, jedan je vjernik drugi je znači u zabludi, u nevjerstvu i kufru ili kažu jedan je zdrav a drugi je bolestan i treću raz koju navode i kažu jedan je bogat, a dok drugi nije znači drugi je siromašan Kaže, kada to sagadamo i kada vidimo, dolazimo do zaključka da je Allah dželevala tako htio, znači tako je htio da se desi, jedan je upućen, jedan je znači ostao u zabludi, nevjerstvu i kufru, jedan je zdrav, jedan je bolestan, jedan je bogat, jedan je siromašan. Pa kaže, kada to shvatimo, da to se upućuje, da je to tako Allah dželevala htio, znači Allah dželevala to htio tako da se desi kažu, na osnovu toga mi potvrđujemo Allahovo svojstvo volje, odnosno htijenja. Razumijete? E, pogledajte sa kako ehli su na njima odgovara. Kažu, kao što kaže, ima Allahova volja svoje tragove na stvorenjima, znači, vidimo te znakove, također kaže Allahova subhanu wa ta'la milu, svojstvo milosti ili svojstvo oprosta, ima tako tragove znači koji ukazuju na Allahu subhanahu wa taala milost i oprost. Pa kažu kada pogledamo u sva stvorenja, vidimo da Allah dželešanu vodi brigu o svima njima. Daje svima njima opskrbu. Pogledajte znači nema stvorenja na dunjaluku, niti u nebesima, niti na zemlji, a da Allah dželešanu se ne brini o tom stvorenju. I o ovom smo znači detaljno govorili u Allahin te baraque ta lijepi imenima Razik i Razak onaj koji znači, želi više da sezna može se vratiti na takva predavanja da posluša znači da Allah Đelešanu njima vodi brigu zatim Allah Đelešanu pomaže ta stvorenja protiv njihovih neprijatelja daje im snagu znači pomaže ih, jača hi. a sve kaže navedeno ukazuje da je Allah Đelešanu prema njima milostiv znači svoje milosti neizmirne on ih pomaže on ih hrani on vodi brigu o njima oni ju pučuje. Ali isto tako, znači kada vidimo one koji su kažnjeni, vidimo da Allah Đelešanuhu i kažnjava onoga trenutka kada se rasrdi nad određenim stvorenjima. Pa znači kada vidimo da Allah Đelešan kroz historiju čovječanstva, kako nam Kur'an govori, da vidimo da iz njegove potpune milosti je pomogao koga iskrene svoje robove, poput Nuha alihi salatu wassalamu, protiv svoga naroda koji je bio nevjernički narod oholnički narod spasio je nuha spasio je huda spasio je saliha, spasio je šuajba i svojne koji su bili uz njih kao vjernice znači Allah Đelešanu spasio a druge je uništio također kada vidimo i sirje poslanika sallallahu i veseleme vidjet ćemo da Allah Đelešanu spasio poslanika sallallahu alihi veselem kojeg je potpomogao čvrstim, jakim i stabilnim ga učinio, znači u mekanskom periodu, a isto tako u medinskom, medinskom periodu. Šta je s druge strane uradio? Ponizio je neprijatelje Islama i Poslanika salahu alahi wasaleme. Mnogi od njih je uništio, a kad je pogledamo ponovo, znači u tu stvar vidjet ćemo da je mnogi od njih uputio, da je mnogi od njih uputio na pravi put. Pa znači kada čovjek to promisli i o svim tim stvarima razmisli, vidjet ćemo da sve ove stvari koje su navedene, a mnogo drugih stvari ima i primjera da će da se navede, sve to upućuje da je Allah Đelešanu milostiv da je bio milosti prema njima, prema svojim robovima, onoga trenutka kada je potpomogao, onoga trenutka kada je spasao, onog trenutka kada je u puti na pravi put, kada im je omilio din, kada je izvadio znači, iz tmina, nevjerstva, kufra, na pravi put, vidimo da je tu učinio svoje apsolutne, znači velike, neizmjernije milosti prema svojim robovima. I zato on te barek je opisan sobinom milosti, svojstvom, znači, milosti, a isto tako svojstvom oprosta koje ćemo čerasa kogoda pojašnjavati. I zato, dragi brati, sina, sestro, razmisli kako su, znači, ovi koji su zabludjeli, koji su zalutali, ove novatarske sekte, frakcije koje smo naveli, kako su mogli da ovako veliku savršenu Allahu subhanahu wa ta'ala osobinu negiraju. Zar su mogli znači, ovako nešto negirati? Zar su mogli nešto ovako drugačije protumačiti? Zar su mogli, znači, pored svih jasnijih dokaza koji postoji u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu aljih i veselime, ostaviti po strani i onda doći sa novim zaključkom kazati nešto što niko od selefa nije kazao prije, prije njih. A znamo da je ovo osobina koja je nama znači nešto je nama ona sama po sebi draga, nego osobina kojom je lađa oršano opisao, ali je nama znači posebno ta osobina draga jer nema vijednika da ne priželjkuje Allahu u te barekala milost, a da ne priželjkuje Allahu u te barek oprost, zato kada upitamo pojedince, ma gdje oni bili, ma šta oni činilo dobroćinstva ili dijela koja su nevjerstvo širk licemjerstvo, e, znači, grijesi koje čine kada bi ga opitao šta želiš, začim žudiš kada će ti svaki od njih želim da mi se Allaž oprosti. Znači želim da Alla želešan spusti svoj rahmet a Allah želešanom kaže u suri al-araf u pedeset ajtu inna rahmet allahi karibu min al i zaista je allahova milost pogledajte kako alšanu potvrđuje svoj mirost da je opisan tim svojstvom zaista je Allahova milost blizu koga blizu i oni koji dobra djela činije blizu je znači svakog dobročinitelja svaki onaj koji krene hajrom znači hajri putem putem, putem upit, upute putem spasa, putem kurana i sunneta i počne raditi dobra djela neka zna da je Allahova milost blizu da je Allahova oprost blizu i tako se Alla subhanahu wa tala znači opisuje. Zato kažemo da ni u kom slučaju nije dozvoljeno da ovaj rahmet, ovu milost čovjek opiše ili kaže da ima značaj dobroćinstva i hsana ili i rade tu li željom htijenjem za, da, da Allah subhanahu wa ta'ala znači dadnje stvorenjima neki vid blagodati. Znači to nije tačno, niti se može to prihvati, zbog čega? razloga ima mnogo. Glavni i osnovni razlog zbog čega to ne može jeste što se to jasno suprotstavlja samom značenju u arapskom, znači jeziku te riječi. Suprotstavljen se znači osnovnom značenju te riječi sa kojom je došao i Kuran, znači to značenje kako je došlo i u Kuranu i u Sunnetu Poslanika Zatim da takav postupak je odstupanje od čega, od koncesusa učenjaka selefa i džmaja selefa znači je bio na tome da je rahme, rahme, milost i zatim, za, kao treća stvar za tu utvrđu postoje nikakav argument, nikakav dokaz znači u Kuranu i Sunnetu ili govoru selefa, nikakav argument znači u takav način da pro, prokomentarišeš ovu Allahu Tebareke Vatala osobinu Allah Đalešanu kaže u suri Al-Mu'min u sedmom ajetu Elazine jahmilunel arše ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه و علما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم قلت يعني واي قران سكاي دي علاجه لشانو opisuje meleke one ktore trze Allaha tebarek najveća Allahote bareke vetala, znači stvorenje no što je Allah subhanahu wa taala stvorio. Pa kaže Allah džšanu meleki koji drže prijesto. I oni koji su okolo njega, znači waman haulehu, yusabbihuna bi hamdi. Oni veličaju i hvale gospodara. Veličaju i hvale gospodara. Ve'yuminuna bih. I vjeruju čvrsto u Allaha džele i Oni traže oprosta za svakog vjernika. Allahu To je radosna radosna znači vijest da meleci koji nose koji nose Allah te prijesto arš da oni traže oprosta za vjernike koji vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači izgovaraju ilma. Govore gospodaru naš ti svojim znanjem ti svojim znanjem i svojom milošću obuhvataš sve pogledajte kako Allah dželel opisuju kako Allah dželel šanon potvrđuju opisuju ga znači svojstvo milosti znači pogledajte ovdje kako je došlo Rabbena, gospodar naš vasihta kullashajin rahmetan va uilma zaista znači ti sve obuhvataš svojom milošću i svojim apsolutnim znanjem Fagu fir, tabu, what tebe u se bilek, I ovdje dolaze šartovi uslovi, gospodaru, oprosti svakom onome koji se pokaje, koji se pokaje, svakom onom, ne onaj koji se nekaje, svakom onom koji se pokaje i koji slijedi, koji znači slijedi tvoj put, ja sam put. Znači ne samo da se pokaješ nego da si zaista od istinski i pravi sljedbenika Kur'ana i sunneta i na kraju jedan od najvećih dova a to je sačuvahi patnije u džehendemu sačuvahi znači patnje u vatri pogledajte dovu, ovu koju uče melec na koji način Allahas subhanahu ta'ala opisuju znači oni ukazuju da je Allahova milost ta koja buhvata sve Znači i u ovom ajetu je ova milost koja je došla općih značenja. Zbog čega? Zato što kažemo i što smo radili, ko je, e, imao mogućnost da sluša Allahu ime Ar-Rahman i Ar-Rahim, da Allahova milost, znači kako, kako ehli sunnet komentariše po jašnjama, da Allah se opi, Znači opisao se sa, mi, sa osobinom milosti. Međutim, postoje dvije vrste milosti, opća i posebna znači postoji opća milost postoji posebna milost opća koja obuhvata, obuhvata sve, sve stvorenja, sve, sve ljude i vjernike i nevjernike obuhvata znači i ljude i džinne, obuhvata isto tako i životinje sve svjetove ta znači Allahva univerzalna milost odnosno opća milost sve njih obuhvata ali postoji isto tako i druga vrsta milosti koja obuhvata samo, samo vjernike ali u ovom Kur'anskom ajtu kako kažu učenjaci, e, ova milost koja je došla, znači rahme e, je opća milost koja buhvata sve. Zbog čega? Zato što je došla prije nego što, Allah, prije nego što su meneci opisali Laha Đelešanuhu. Znači u ovom ajetu, kako su kazali, e, Allah Đelešanuhu znači, ovdje kaže Kulešenje Rahmetem va ilma. Prvo spomnije milost, zatim znanje a znanje Allahovu Tebarek Vatala znači sve obuhvata, ništa ne postoji na Dunjalku niti znači u bilo kojem svijetu koji je Allah Đešanu stvorio a da to nije pod kontrolom Allaha wa Ta'ala odnosno da nije pod nadzorom Allaha Đelešanu, da ne potpada znači pod njegovom apsolutno znanje o svim stvarima Allaha znači e, vodi brigu o svim tim stvarima, o sve te stvari sva stvarenja dobro poznaje. dobro poznaje ima znanje o njima tako da je Rahme milost došla prije ovoga. Tako da ova milost spada u opću kao što obuhvataš absolutn, svojim apsolutnim znanjem sva stvorenja i ništa, znači ne proizlazi tvom univerzalnom nadzoru, također, znači tvoja milost obuhvata, obuhvata sva, sva stvorenja. Tako da vidimo znači da ovaj ajet ukazuje, ukazuje na to. Međutim, ova opća milost o kojoj smo mi govorili. Kako se ona ogleda znači prema nevjernicima, prema lošim, prema onim koji e, rade znači e, nevaljala djela, ogleda se znači u njihovim tjelesnim, zdravstvenim stanjima. Allah ih hrani. Allah im daje hranu i piće i odjeću. Daje im dozvolja da se naslađuju, da uživaju u dunjaalskim e, nasadama, uživanjima i svem onome što dunjak nosi svojih ukrasa. Znači Allah dž.š. svoje neizmjerne milosti dozvolio je svima njima znači ove stvari, ove stvari. Međutim sve to što se je navjelo potpada pod univerzalnu opću Allahovu te barek vetala milost na Dunjanuku. Međutim na Ahiretu, Allahova posebna milost koja je ostanja za Ahiret, pod nju neće, znači potpastovi nevjernici i oni koji su ih u tome. Jer Allah je samo znači dao tu taj vid milosti na Dunjalku, na Ahiretu, Allah znači će biti milosti samo prema vjernicima, samo znači prema onima koji budu iskreno svjedočili šehadet, e, Allaha Tebareke Vatala i šehadet, istintosti poslanika, salallahu, salallahu alayhi i Zato, draga braćo, ova Allaha Tebareke Vatala posebna milost prema vjernicima ima znači udjela i na Dunjalku i na Ahiretu. A kako se ogleda ta lahva te barek kao ta posebna milost pravijenicima? Tako što je Jelal Subhanov uputio na pravi put. Počastio je znači uputom dok su na Dunjaluku. Počastio je iskrenim ispravnim vjerovanjem. Pojmanjem vjerovanjem. Danas, dragi vrate, znači velika je stvar, to je najveća stvar, znači najveća lahva te barek najveći vid lahove milost, tako da kažemo, znači da bude čovjek upućen da bude na pravom putu, da shvati sunet Poslanika sallallahu alayhi wasalam jer i među tim pojedincima koji tvrde da su na pravom putu sretni su oni koji su zaista na pravom putu poslanika salahu alahi wasalem. Također se ogleda kroz dobročinstvo da je Allažan ukazao toj skupini, to je znači ispravno najboljoj, najodabranijoj skupini ukazali na dobročinjstvo, na dobra dijela oni žude, natječu se znači da čine dobra djela ako oni se ne valjali, oni koji Allah te barek vetala, vetala zabranio tako ćemo vidjeti na Dunjaluku da u ovoj skupini koja ima znači ukazanu posebnu znači Allahovu milost posebnu vid znači Allahove milosti koja nije opća milost, vidjet ćemo da pojedinci od tih vjernika, Allahovih robova iako imaju vrlo malo odunjaluka vrlo malo odunjaluka sretniji su sretniji su znači od mnogih nevijenika odnos možemo kao svih nevijenika iskreni vijenik je sretniji od svih nevijenika iskreni vijenik se radi znači susred s gospodarom sabura radi njega usraje na lahom te barek, te la puj, svjestan šta ga očekuje i svjestan šta ga očekuje tako da Allah Đeršanu kaže u Kur'anu u suri Nahru Men amila saliha min zekerin av untha... ...va huve mu'minun... ...falanuhijennehu hayatan tayyib... Allah Đelšan kaže svakom onome... ...ko bude činio dobro djelo... ...ko bude radio dobro djelo... ...znači amila saliha... bio on muškarac ili žena... ...ali je bitno... ...da je on mu'min... ...znači svaki mu'min... Bio on muškarac ili žena... ...koji radi dobro djelo... ...Allah Đelšanom se obavezuje pa kaže... Falahuhiyennahu hayatana tayyiba. Zai stačemo mu učiniti njegov život. Podarićemo da proživi lijep i ugodan život. Lijep i ugodan život. Allahu ekber. Wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. takve nagraditi. Nači kako nagrađaćemo ih boljom nagradom nego što su oni to zaslužili? pogledajte kada vidiš čovjeka danas musimana znači prolazi kroz teške trenutke ima i nema i mjetka Allah Đelešanu obećava ovdje znači uh, jedan lijep i ugodan život jedan lijep i ugodan život a taj vjernik kada ga upitaš kako si znači ako ne odgovara sa istinskom spoznajom imana alhamdulillah na svakom stanju Allah ti je zadovoljan razumije znači razumije to zašto je zadovoljan zato što ovdje ovo značenje lijep život ima u tom smislu da je on zadovoljan sa svojom situacijom i kad ima i kad nema. Zadovoljan sa Allahom te barek vetala odredbom. Njemu je zahvalan. Šukre Allah u Đelešanu učini. u svakom stanju. Šta god da ga zadesti, šta god da ga pogodi od musibeta i nedača, on je zadovoljan. On je sretan s tim jer zna i svjestan je svi kuranski tekstova hadisa poslanika sa Allahu alijih i veselim kad Allah nekog zavodi, stavi ga na kušnju i neće, biti presta, uh, neće se prestati sa iskušnjama nekog pojedinca čovjeka sve dok ne bude išao zemljom čisto od grijeha i sve druge tekstove i on je svjestan i znači da mu Allah želi dobro kada ga stavi na kušnju kada ga stavi na kušnju i svaka njegova situacija njemu je draga i zato je on sretan i radosan u svim tim trenucima i to je ta sreća i to je ono što Allah obećao Sre, znači zadovoljstvo duše Zadovolj, nije znači zadovoljstvo kako je rekao posljednih svala u znači veliko svoti novca znači da posjeduješ veliki mijetak nego zaista istinska sreća sreća znači duše zadovoljstvo duše da je tvoja duša zadovoljna sa tim s druge strane kada pogledamo stanje nevijernika lice mjena, slabijih vjernika, vidjet ćemo da se radi Dunjaluka veseli, radi njega ratuju radi njega znači e, tuguju i sve ono što ih zadesi znači kada ga zadesi kakav musibet si ibet, ne da vidiš ga da kuka, da ispušta neke krikove koji su nepoznati bili znači da stalno jada da iskazuje svojim postupcima svojim govorom da nije zaduvan s Allahom tebare kibetala odredbom i to je razlika, i to je taj lijep i ugodan život koji obeća vjerniku koji bude radio dobro djelo makar on bio vjernik ili, o, makar on bio znači muškarac muškarac ili žena, ali zaista da je vjernik, da je vjernik takav će osjetiti to. međutim danas je veliki problem kod nas, draga, vrati što se mi nismo izgradili i što se još uvijek izgrađujemo tako da ćemo čuti, znači mnogo puta e, nekada e, riječi sa kojima imala Subhanova tala, nije, nije zadovoljan. Zatim Allah džalalšanu kaže u Al-Araf u 156. ajetu: "Wa rahmeti was'at şey. Zaista, moja milost obuhvaća sve, kaže Lađalšanu. Zaista, moja milost obuhvaća sve. Ili u sure An'am u 54. ajetu, Allah šanu kaže: ketebe rabbukum 'ala nafsihi er Zaista, Allah džalalšanu sam sebi propisao da bude milosti. Allahu ekber, ketebe rabbukum Zaista Allah je Allah sam sebi propisala Allah nefsih i rahme. Subhanallah, Allah je taj koji je vrhovni sudijan. On je znači, taj kojem pripada sud, apsolut sud. On je taj koji propisuje zakone, koji obavezuje čevičanstvo da to prihvate. Određuje šta je halal, šta je haram, svima. A pogledajte, niko nije u stanu da Allahu znači, nešto pripiše ili propiše ili da ga obavežine nešto. Ali Allah je lešan sebi isto tako propisao da će biti milostiv, da će biti milostiv. Zbog čega? Naći svoje neizmjernje milosti, svoje neizmjerne blagosti, dobrote i darežljivosti prema čovečanstvu, prema stvorenjima, Allah subhanahu wa je propisao sam sebi da će biti milostiv, odnosno da njegova milost provladava znači sržbu. Pogledajte u kuranskom ajtu sur Fatir, gdje Allah je kaže u 54. ajetu Wallah Yuahizu Allahun <ın> nasabima kesebu ma tereka ala zahriha minda batium walaki ywahiruhum ila ajalim musamma, <usuk> fa'iza a ja a ajaluhum fa'inna allahaikana bi ibadihi ba sira. Każa Allah jalashanu da Allahja alasanu każyama ljude, prema onome, što oni zaista zaslužuju zbog njihovih postupaka ono što rade, ka ništa živo na površini zemlje ne bi ostalo sve bi Allah Đelešanun znači kada bi Allah kažnjavao svo čevičan, sve ljude koji dobri ili loši svi su zaslužili da budu kažnjeni svi i vidjet ćemo kako je to šeh uh, Ibn Ustajmin protumačio znači svi bi znači, bili kažnjeni nikoga Allah Đelešanun ne bi ostavio kada bi ih kažnjavao svi bi zaslužili kaznu iz Allahove Đeleva Allah potpune pravednosti ne iz njegove nepravde prema čevičanstvu Prema ljudima, nego iz njegove apsolutne pravde svi ljudi su zaslužili da budu kažnjeni. Ali, znači kao što smo vidjeli, da je on sebe opisao, znači da, da je milostiv, da je sam sebe propisao da će biti milostiv, znači da je, da je njegova blagost, isto ta njegova osobina, sve to sprečava Znači, ta blagost i ta milost koju Sala je Sala Subhanova tala opisao i koji je sam sebi znači propisao, obavezao se na nju, sprečavaju da kazni ljude, sprečavaju da kazni ljude odma, znači u ovom trenutku kada čovjek pogriješi, ovo sprečava znači da oni budu kažnjeni. Iako su oni to zaslužili, znači iako je čovječanstvo to zaslužilo, ali Allah Jelšan im pruža mogućnost se pokaju, pruža mogućnost da budu bolji do onog roka određenog kada im je propisao smrt. Zatim Allah Jelešanu kaže u nastavku, znači, ajeta ke tebe kumala nepsihi rahme, zaista Allah Jelešan sam sebi znači propisao, obavezao, se će biti milostiv. Ennehu men amire minkum su'em bi min ba'dihi Wa aslaha Fa ennehu rahim Nači, je propisao sebi Obavezao se će biti znači milostiv Pa kaže Ako neko od vas kakvo ružno djelo Učini bi džahale, spominje bi džahale. ovo bukvalno znači, u značenju znači kada neko od vas ružno djelo iz neznanja počini pogledajte, znači ostavite to pod navodnicima iz neznanja počini a nakon toga se pokaje u aslaha i popravi pa Allah će tako znači, zaista oprostiti biti samilostan znači Allah će oprostiti njemu i bit će samilostan prema, prema njemu Ovdje, znači, vidimo da je došlo bi džahale ko uradi dijelo loše e, iz neznanja kao da je loše. Tako bi, znači, bio e, bukvalan prijevod. Međutim, ovdje se ne misli, dragi brate, znači cijene sestro da onaj koji zaista uradi dijelo iz neznanja da, znači, se pokaje nakon toga popravi pa će njemu oprosti. Ovdje se misli na ovu riječ džahale ko uradi znači ovo djelo iz svoje lako, lako smi, odnosno po, iz površnosti nepromisljenosti znači ne promisli kada uradi, zato kažu učinjaci da je to Ademul hikme znači nepromisli o tom dijelu ne, u tom postupku svom nema nikakav cilj, nema nikakvu ne, dozu da kažemo hikmeta da čovjek prije nego što uradi da, da ha, hoću li neći, znači šta je kakav je propis za to nego znači i svoje površnosti prema tome, znači nerazumnosti toga, nepromišljenosti toga uradi takav postupak postupak znači uradi to zatim nakon toga se on pokaje vrati i popravi Allah je šalniče takvom, takvom zato kažu selefi svako onaj koji griješi prema Allahu on je neznalica džahil svako onaj koji griješi prema Allahu on je neznalica znači da da kažu svaki onaj koji uradi djelo, E, neku vrstu griješenja, neku vrstu griješenja on to radi iz svog neznanja. U kom smislu iz svog neznanja kao da je neznalica? U smislu da nije spoznao Allahov dželešanu istinskom spoznajom, nije spoznao Allahovu dželešanu veličinu, nije spoznao znači da Allah dželešanu njegov može, može u tom trenutku istom da kazni, da kazni čovjeka. I zato svaki pojedinac koji griješi kaže se griješi kao neznalica, kao džahil. Ne znači to da on ne zna da je to haram, ne znači to da uh, on ne zna da je Allašan to zabranio, da je to sva koja je zabranjena. Jednostavno zato što je njegova svijest slaba, svijest znači Allahu žalšanu da motri, da vidi i da čuje. I zato jako bitom čovjek izušao Allahova lijepa imena njegova savršena svojstva jer mu to povećava iman, povećamo svijest Allahu žalšanu, da ne bude znači poput onih koji više griješe ili puno griješe, nego da bude oni koji puno manje, znači griješe od takvi. Zato šeirnu se mi, Rahimahullah, kaže, kaže, vidimo da u ovom ajetu Allah na kraju obećava da će iskreno pokajniti koji oprosti njegove grijehe. A kaže, da nije njegovog obećanja, da znači, će oprosti njegove grijehe, slijedla bi pravda. Pogledajte, slijedla bi pravda. A kaže, pravda se ogleda o tome da bi počinila z grijeha, trebao biti kažen. A nakon toga za dobro djelo, znači, bi trebao biti nagrađen. Znači, Allah je lešanu, da kazni zbog propusta, zbog rješenja, nakon toga kad se popravi, pokaje to, da će mu, znači, da će ga nagraditi za njegovo dobročinjstvo, dobra djela. Pa navodi primjer, kaže, čovjek griješi 50 dana. Zatim se pokaje i kad počne raditi dobročinstvo, dobra djela, 50 narednih dana. Kaže, u ovom slučaju, kaže, pravda, je takva da bude kažen za nepokornost svoju koju činju 50 dana a zatim da bude nagrađen za svoju pokornost koju čini isto tako 50 dana, ali kaže uzvišen je Allah subhanovat se obavezao će biti milostiv tako da svih ti 50 dana tog griješenja, odnosno nepokornosti oprašta samo u jednom trenutku u jednom trenutku znači iskrenom teubom oprašta sve te grijehe sve i je čovjek dana I ne samo to Kaže više od toga Kao što je u, su, u suri Furkanu 70. Djelaš kaže Illa mentabe wa amene Wa amele ameren salihan Fa ulajike yubaddilu Allahu sejiatih me hasenat Wa kanallahu rahima Ali kaže onima koji se pokaju Illa mentabe Koji se pokaju wa amene i koji budu povjerovali i vjerovali u amile amen saliha zatim počne rati dobra djela pa ulaik takvi mačala džalu i u Allahu diru lahu sa iatim Zaista će takvima Allah sva njihova loša djela zamijeniti dobrim, dobrim djelima zbog čega u akan rahima. Allah mnogo prašta, mnogo prašta i on je znači samilostan, on je milosti. Tako da svi grijesi koje je čovjek činio u prošlosti postati će dobra djela Allahupe. Znači svi grijesi, svaka nepokornost, svaki vi nepokornosti koje je čovjek činio postaju dobra djela. Zatim Malažal Ašanu kaže u sure el Ahzabu u 43. ajetu aytukane bil rahima a on je prema vijernicima sa milostima. je prema vijernicima milostiv. Allah Đelešanu. I ovdje, dragi brate, znači posebna vrsta milosti koju Allah Đelešanu ukazuje prema svojim istinskim vijenicima Koja ih obuhvata, znači, i na Dunjalu a i na Ahiretu. Na Dunjaluku, kao što smo kazali, zato što je uputio na put istine. Koji drugi ljudi nisu spoznali. Znači, ukazujem mi na put Zablude, ukazao je na put zablude, znači šta je zaista zabluda, ko su njeni nosioci, ko su ti koji zagovaraju to, taj put nevjerstva, kufra, licemjerstva, novotarije, znači opisao sve kategorije oni koji to slijede, ukazao znači jasno, na put istine, ali ukazao znači jasnu, jasnu zabludu i put koji vodi ka zabludi nosi te zablude novotare znači tu u toj zabludi sve jasno znači pojačano strane te bareke te bareke vetala međutim na ahiretu je te svoje vjernike kako je sačuvano odijalku propasti i zablude i na novotarija i svega toga na ahiretu je poštedio velikog straha isto tako je naredio melecima kao što znamo iz kuranske ajeta da dočekaju vjernike s riječima, znači, dobro došli, za vas je radosna vijest, imate dženet koji je Allah pripremio za vas. Isto tako će ih obradovati da nisu od stavnika vatri. To je znači ova posebna milost koju je Allah ukazao prema vjernicima, prema iskrenim robovnim, prema minima. U hadisu od Omera ibn Khattaba, radi al da je poslanik sa Allahu aljih i vidio neku zarobljenu ženu, vi znate taj primjer? Nakon bitke, znači kako je vidio tu ženu, kako je uzela svoje dijete i privlaga na svoja prsa pa ga je počela znači dojiti. Pa je kazao poslanika shabama koji su bili prisutni tu, kaže mislite li da bi ova znači žena svoje dijete ako bi bila mogućnosti znači da odluči bacila u vatru? Pa su Habi kazali ne Allaho poslaniće, kada ona ne bi učila. Kada je tako mi je Allaha, pogledajte hadis bilježi buharja, tako mi je Allaha. Allah je milostiviji prema svojim robovima nego ona prema svome djetetu Allaho ekber zato Allah što vam kaže rahim. on prašta i on je milostiv znači on prašta i on je milostiv Allaho ime ilgafur al isto tako znači oni koji žele više da saznaju o tom imenu pojašnjavali smo ga ilgafir El Gafur, El Gafar znači tri Allaho Tebare imena iako postoji znači razlika među njima, ko želi više seznam može se vratiti na predavanje i toga u, znači ono u kratkom nekom značenju El Gafur je onaj koji prikriva počinioca grijeha ne razotkriva ga i ne iznosi njegov postupak na vidjelo i nakon svega toga praša taj grije. Allah Tebare Kevetala on je El Gafur El Gafur وعد أنس ابن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أطلب الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسأل الله عز وجل أن يستر أوراتكم ويؤمن روعاتكم الله أكبر بقيت واحد حديث Ovdje se radi onda i Poslanik sallallahu Allahu alahi wasolem kazao. Kaže činite dobro cijeloga svoga života, cijeloga svoga života. I kaže, izložite se i mirisima. Jer Allah ima miris sa svoje milosti koji daje kome on te barekala hoće od svojih robova. I kaže molite ga da sakrije vaša ružna djela, molite ga da sakrije vaša ružna djela i da vas sačuvao strah. Ova hadis bilježi Bejheki, Al-Hakim, Ibn-Asaakir i drugi. Međutim, Šehek Albani u nekoliko svojih dijela daje različite ocjene ovoga hadisa. Naprimjer, u knjize Daif ul-đami da je hadis Daif. Isto tako u silsiletu Al-Hadisu Daifu, u svojoj zbici, a, a, hadisa koji su Daifu, kao dajv. Dok u ovoj drugoj zbirci se izsilati u hadisu sahiha smatra ga znači jakim smatra ga jakim prihvatljivim da se može znači rati po ovom hadisu. U drugom hadisu koji bilježi Buharija i muslim od Safana Ibn Mihreza radijalavnom da je poslanik s.a.v. kazao da će se kaže nakon što je bio upitan šta će znači oni su bili u društvu kada se pojavio neki čovjek pa su znači, tada čuli da je upitao šta si čuo od Allahovog poslanika sa Allahu alijih i veselim da govori o tajnom razgovoru na sunnijem danu. Pa je ovaj nakon toga odgovorio, kaže čuo sam da govori, pogledajte ka Allah subhanu wa će na sunjem danu približiti vjernika i staviti znači, na njega svoju koprenu i sakriti ga od svijeta, bit će skriven od pogleda ljudi ovo je znači značenje iz Allahog tebara kevetala imena Elgafur da prikriva, da sakriva počinioca grijeha, da otkriva njegove grijehe zatim će ga, znači kada ga prekrije i sakrije od pogleda ljudi kazati znaš li ti za taj, taj grijeh koji su činio, pa će potvrdu da zna pa će iznositi znači grijehe koje je činio a on će potvrđivati, pa kada mu kaže iznese njegove grijehe i on ne vidi da je, znači i on sad ne vidi znači da ima i ikakvog vidika nekog uspjeha, nego znači samo svati da je propao u potpunosti ka Allah Đelešanu će u tom trenutku kazati, ja sam te grijehe sakrio od ljudi na Dunjaruku a danas ti ih praštam zatim će mu se dati knjiga njegovih dobrih dijela Allah Đelešanu će sakriti, prekriti kao što je sakrio na Donjanku, od pogleda ljudi, pogledajte danas koliko mi griješimo jedni prema drugima koliko griješimo prema Allahu, kršimo njegove propise, njegove naredbe, Allah je to sakrio, mnogi od nas znači ne znaju, mnogi od nas nisu ni svjesni, zamisli samo dragi brata, kad su društvu nekog svoga brata i sestra kad je društvo stara, kada bi Allah subhanahu ta'la razotkrio tvoje misli šta misli, znate li danas koliko se puta desi subhanahu ta'la sa bratom ili sestrom, znači mislim sestra sa sestrom, kada se susretnu, e, ono već u biti ima neke predrasude, e, želi ogovarati, a ja znam o posvijesti to misli, ali jezikom to ne iskazuje, nego prikriva uljepšava, ah gdje si mašala drago mi te vidjeti, a Bog ti dao, Bog ti dao, Bog ti dao, ono znači, a u stvari, u mislima svašta ružno misli o toj osobi znam se kada je Bela to razotkrio kad bi razotkrio sve nas pa nikada ne bi imali prijatelja nikada ne bi imali nekoga koji je blizak nikada ne bi znači bi bježali od nas ali ona Žeša al Gafur, prekriva skriva, ne razotkriva i tako će Subhana Uvatala koji zna naše misle, zna naša djela, zna naše postupke isto tako kome bude htio od svojih vjernika kao što došlo u Hadijskoj Buhare i Muslim bilježi prekriti ga zastorom Isakritus pogleda ljudi i spomenut će, naveše njegova djela koja je činio, Allah on koji je pobrojao zna, sačuvao znači sve, fallahu hayrun hafiza Allah je najbolji čuvar sve je popamtio, sve je čuvao, sve je zapisano to će ti sve Znači iznijeti, prikazati i pokazati nakon kada vidi da si upropašen da ti nema nade, onda će ti ukazati svoju milost. Onako istu koju je ukazao prema tome dok si bio na Dunjalu, koji si bio u gafletu i nehaju, koji se nisi obazirao na to, tada ćeš vidjeti veliku važnost toga da će ti isakriti i prikriti kao što je sakio na Dunjalu i ne samo to nego će ti i sve oprostiti. Boli Malaađelšanu što ona suči na donjeko ima ćeo prosti ti grije na Donjaluku a koji će ući u Dženet bez obračuna bez obračuna. Zati Malaađelšanu kaže u Suri Yusuf u 64. ajetu Wa huwa arhamur rahimin. Allahu ekber. Zaista je on Allah te barekva tana najmilosti vi. Nema znači nikoga da je milostivio da Allah te bareke te bareke ve taala. U suri An-Nur u 22. ajet Malaađelšanu traži nešto od nas. Ako mi želimo znači da Alla ukaže milost nama, da oprosti nama, da budemo oni koji su spašeni, koji su sačuvani lažu šalu kaže volija sfahu. Neka kaže oni oproste, neka oni oproste ili opraštajte i ne zamjerajte, odnosno neka prijeđu preko loših postupaka, preko svega onoga što su ti drugi ljudi činili, preko svojeg nepravdi, potvoranja. Znači, budi onaj koji će oprostiti sve ono što su te ljudi od nepravde i zuluma nanijeli. Allah to traži od tebe. Pa zatim kaže, Zar vi ne želite, zar ne biste voljeli, da Allah djelešana oprosti vama a Allah Đelešanu mnogo prašta i on je milosti, pogledajte znači da sebebom vašeg praštaja odnosno tvog i mnogo prašta onima koji su nama nanijeli neku nepravdu neki vi znači nepravdi nasilja slično tome, kada oprostiš njima to biva sebeb da Allah Đelešanu oprosti tebe i Allah Žerušan opisao premenitom osobinom poslanika sallallahu alihi vselem Opisao je ovom osobinom sljedbenike poslanika sallallahu alihi vselem Opisao da su oni znači milosti, prans, milosti pransim stvarenjima Allah Žerušan kada kaže za poslanika u suri Teube u 120 to su majitu kaže Lakađa'ekum ja rasulum min anfusikum azizun alihima anittum harisun alikum bil mu'minin rahim ukazuje da vam je došao poslanik jedan od vas teško mu je to što ćete na muke udarati i kaže jedva čeka da pravi putem pođete i onda ga opisuje a on je prema vjernicima blagi milostiv kaki smo draga brato mi prema vjernicima kaki smo mi prema Allahom vjernicima koji vjeruju vjernicima da li smo znači poput našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. smo, šta smo, šta činimo? Da li smo grubi? Da li smo da li gibetimo, da li ne mijetimo, šta radimo, čim se bavimo? Da li opraštamo, da li prelazimo preko toga? Allah dželle kaže u suri Fetih u 29. ajetu: Muhammedur Rasulullah wallazina ma'hu ashiddaa 'ala kuffari rahama'u bainahum. Muhammed je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve a šta nakon toga dolazi kaže, a njegovi sljedbenici pazite a njegovi mahu a oni koji su od njega njegovi sljedbenici su strogi strogi su pravne vjernicima samo pogledajte izraz kako znači uh, uh, uh, zvuči izgovor ove riječi, a pogledajte, znači koji znači u, u, u značju strogosti, strogi su prema nevjernicima ruhama, a pogledajte druge riječi, koji su Ruhamer, koji su zaista blagi i samilosni među sobom, prema vjernicima. Da li smo draga brać mi takvi, da li idemo stupom Poslanika s Allahu a ih Šta pričamo šta našim riječima prouzrokujemo da li prouzrokujemo se ljudi slažu, da žive u skladu brastvo jačavamo osnažujemo brastvo, jedinstvo džemata ili našim jezicima i našim postupcima a, kidamo bratske veze kidamo znači bratske veze zatim alla, a, poslanicu wasallam, u poznatom hadisu kaže arrahimuna jerhamuhumurrahman irhamu men fil ardi jerhamuku men fis sama kaže poslanik sallallahu alejhi ve zaista rahimun koji budu praštali koji budu praštali koji budu samilosni prema drugima smilovaće im se rahman Allah rahman irhamu man fil ard butta milasti vi opraštajte onima koji su na zemlji irhamu ku men fis vam se ili oprostiće vam onaj koji je na nebesima ima ovaj hadis bije tirmizi a Šejh Albani ga smatra vjerodostinim. Zati Malaa dželešanu kaže: "In mm. tubdu Bilo znači da vi dobro djelo javno učinite ili da ga sakrijete, sakrijete znači prikrijete. Kako god da uradite. Znači nakon toga kaže Uh, ili ga sakrijete i nepravdu oprostite, pa Allah mnogo prašta i sve može. Ovaj ajde u sura Nisa u 149. ajde. Znači treba da učini čovjek što da pokaže dobro, da ga iskaže ili da ga prikrije. Ili da oprosti onome komu je zlo učinio, komu je nepravdu nanio. Jer to sve znači približava Allahu Subhanahu Ata'ala. A Allah će znači će nagraditi zato velikom nagradom zašto pe pa inna Allahe kane afuvan kadira, a Allah, mnogo prašta, i Pogledaj, Allah mnogo prašta i sve može Allah djelešanu mnogo prašta i sve može Allah djelešanu prašta svojim robojima ali isto znači u tom trenutku je Allah djelešanu opisao da je kadir da je u stanju, da kazni, sve može sve moguće zato su meleci oni koji veličaju, odnosno koji nose arš Allaha tebara veliča ali gospodara riječima kako došlo u nekim predajama a to Ibnu kresti navodi u svom tefsiru kaže da su govorili neki od tih nosioca, jednu dovu drugi su učili drugi dio dove Subhaneke ala hilmike bade ilmik Ke slavnije neka si ti zbog tvoje blagosti nakon tvog znanja razmisli malo slavnije neka si ti zbog tvoje blagosti nakon tvog znanja znači koliko alažemo blag prema nama prema stvorejenjima a zna i znao je prije znači toga prije nego što će to činiti šta će je činiti znači kakve će laži iznosti na Allaha kakvu će nepokornost da čini Allahu subhanahu tašt o svih vidova nepokornosti i opet pored svega toga je blag nakon spoznanja odnosno nakon znanja o svim tim robojima a kaže drugi dio Melejka kaže subhaneka ala af bade kudretik, Slavljaj neka si ti zbog tvog oprosta Nakon tvog kudreta i moći Subhanla Jer Allah što ti je oprostio A bio je u stanju da te kazni Prešao ti svoje blagosti I oprostio te bio je u stanju Znači da te kazni Jer je znao šta činiš šta radiš I bio je moćan, i bio je moćan to da učini U hadisu Od Ebu Hurere radijalanhu Da je poslani sallahu alihi vseleme kazao ma, na, ma nakasat sadakatu min mali وما زاد الله عبدا بالعف إلا عز وما توعد أحد لله إلا رفع الله إياه حديث U ovim stoji kaže poslanik sallallahu alejhi i metakne u manji sadaku, najpoznati hadis pa kaže a Allah čovjeku koji oprašta, znači koji oprašta samo uvećava ugled. Znači koliko god budeš opraštao, koliko god budeš praštao taj tvoj postupak će biti sebeb da ti Allah Đelešanu poveća i veća tvoj ugled. A kaže onoga koji je ponizan Allahu, Allah Đelešanu uzdigni. uznači znači onaj koji se ponizi radi Allaha u bilo čemu. Radi Allaha Đelešanu, popusi svom bratu radi Allaha, Allah Đelešanu će tebe uzdići. Allah Đelešanu će te povećati da ređe sve ako to radiš radi Allaha te bareke, te bareke te ta'alam. U hadisu Taberanija, znači isto tako je došlo, manaka samaru min sadaka. Načela ovaj dio prvi kao što je u muslimu metakne umanjuje sadaku, pa kaže: "Vala afa rajulun an mazlamati biha izza. Fa'afu yu'izzukumullah." Znači pogledajte, pa kaže Al-Džavšanu u odas poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onaj hadis koji bijegi Taberani, uh, zaista znači metakne umanjuje sadaku a onome čovjeku koji oprosti znači drugom nakon što mu je nepravdu neku učinio Allah dželešan će mu povećati njegov ugled pa onda kaže poslanik fa fu praštajte yu'idzukumullah zaista znači to praštanje će povećati Allah dželešantim prašen ugled svih vas Načito traže e uh, poslanih sallallahu alejhi ve od svojih znači sledbenika da praštaju u rivajtu kod Tirmizija stoji znači da je poslanih sallahu alejhi ve nakon znači od prvog djela kao što je došlo u rivajtu uh, Taberanija isto tako Muslima kaže nakon toga wala zulime <todim> abdun mazlimatan fasabra aleha illa zadahu allah izza Nikada čovjek neće znači o, o, o, biti Nikada onome čovjek kojim se učini nepravda, pa on osabura na tome, a da mu takav postupak neće, znači da tog postupka Allah Đelešanuhu poveća ti ugled. Znači kada budeš povrijeđen, kada se učini nepravda i neko nasilje, osaburaj, a taj sabur će prouzrok, prouzrokovati i biti sebe da Allah Đelešanuhu poveća tvoj ugled. Na kraju ćemo samo navesti nekoliko znači napomena vezano za ove dvije uh, osobine kojima Salad Jelšanu opisao, znači osobinom oprosta i osobinom milosti ili Allahim uh, Allah enima koja su potređena i utvrđena Ar-Rahman, al gafur i znači Ar-Rahim i sl. druga imena. Prije svega dragi brati i cijene sestro učenjaci tu znači kategorički tvrde da nije čovjek u da svjesno griješi i da na tome ustrajava znači svjesno griješi na tome ustraja. zašto? zato što većina danas ljudi koji svjesno griješe koji svjesno griješe i koji su s svojim grijesima tvrde kako je Allah Đelešanu milosti pa kaže Allah će oprostiti kao radiš šta hoćeš Allah će oprosti, Allah je milostiv znači iz tog razloga i zbog tog postupka učenjaci su naveli nekoliko tačaka koje su jako bitne koje su vezane za čovjeka koji svjesno koji svjesno griješi, znači ustrajanje u griješnjem. Kažu prvo, prva stvar, znači ustrajnost u činjenju malih grijeha, znači malih grijeha, prelazi u veliki grije. Znači ustrajnost u malim grijesima u činjenju malih grijeha, prelazi u veliki grije. Zbog čega kažu, jer takav postupak u sebi nosi šta? Podsjenjivanje i smatraje nevažnim Allahove prijetnje, a isto tako, kaže, takav postupak ukazuje da je ta osoba sigurna od te bareke Tebarekeva i Talakaze. Razumijete, znači, ne ono jednom čovjek pogriješi pa se pokaje vrati, nego znači da griješi, da čini male te grije, da je svjestan toga i da je ustrajen u činjenju takvih grije. Zatim kaže druga stvar, ustrajnost na malim grijesima je sredstvo koje vodi velikim grijesima. Znači, ustrajnost na malim grijesima je sredstvo koje vodi velikim grijesima. Pa kaže onaj koji je ustraja na njima ola koji svata i prijetnju koja je došla za njih. Jer mi znamo znači da su prijetnje došle određene od takve gre. Takav nije siguran. Da neće sutra znači učiniti ono što je veće od toga. A razlog tome je znači njegov postupak što svojim postupkom on znači pocijenjuje, omaložava određeni gre koji čini. I kažu da isto tako takav postupak ukazuje na nifak licemjerstvo. Kako ukazuje na licemjerstvo Kažu pravi vjernik vidi svaki grijeh velikim. Znači pravi vjernik vidi svaki grijeh velikim. Zbog čega? Zbog veličine gospodara Allaha subhanovo tala kod njega. Znajući ko je njegov gospodar, se vidi se motri da mu ništa toga nije skriveno. A licimir smatra svaki grijeh malim i nevažnim. zbog slabosti, znači zbog slabosti svoje i slabe svijeste o veličini gospodara Allaha te bareke, te bareke ve tala. Zatim kažu treća stvar Griješenje vodi kufru, nevijerstvu, tako da mali grijesi otvaraju vrata velikim grijesima, a veliki znači otvaraju vrata nevijerstva, kufra znači, zbog čega? Zbog toga što su ti grijesi koje čovjek čini, koje čovjek radi, preklir nur upute u njegovom srcu, nur upute, znači nur upute u čovjekovom srcu. A iman znači taj osoba koji posjeduje iman je totalno znači srozao se na nulu znači oslabio je u potpunosti pa kažu takav je postao laht plijen kome šejtanu da ga zavede u potpunosti a šetan će znači uspjeti kod čovjeka kada ga utjera u kufrne nevjerstvo kada ga znači bude u tome stidio zatim četvrtu stvar navode pa kažu Allah te barake veta će kazniti određene grešnike posebno one koji su sa znanjem olahko činili prijestupe znaš abebi da je zabraniti ga sa znanjem činiš olahko, svjestan razumijete, zatim kažu jer kada znaš da je nešto zabranjeno a ti to činiš takvim postupkom se poveća grijeh, znači iako je grijeh mal ali tvoja svijest i znanje o tome i svijest da namjerno radiš to, svjestan i kazni i zabran i svega toga Tvoj sami postupak povećava, znači povećava određeni grije. Peta stvar koju su naveli kažu, uzvišeni Allah kada spomnije svoju milost. Nakon nije spomnije i svoju kazu. Allah što vam kaže u suri Hijjr, u 49. i 50. ajetu, ne bi ibadi eni ene logafurur rahim. Kaže robovima obvijesti sve moje robove, da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv i ovaj ajed svi citiraju, zato se ovo navodi za one koji kaže Allah milostiv radi hoćeš ali nastavku ima nakon toga Allah što vam kaže Wa huwa i obavijesti hi da je moja kazna znači da postoji moja kazna koja je doista bolna kazna žestoka kazna kojima lađe do znači prijeti tako da su ovih stvari učenjaci povezali za svaku onu osobu koja namjerno i svjesno griješi, odnosno koja ustrajava svjesno na griješenju. Tako je trebao dobro shvatiti i razumijeti da bi se znači, sačuvao toga. I na kraju ćemo samo navesti nekoliko znači, zaključaka po pitanju e, onoga što smo kazali večeras. Prvo znači e, ovim večerašnjim predavanjem. Dokazima iz Kur'ana i Suneta mi smo potvrdili i utvrdili Allahove te i tala osobine milosti i oprosta kojima se on subhanahu atala opisao i kojima ga je opisao Poslanik s Allahu alaji. Ovim predavanjem, ovim dokazima i argumentima je odgovor znači džehmijama, motezilama, šarijama i svim zabludjenim frakcijama i sektama novotarima koji slijede u tome, znači njihove zablude. I treća stvar, ovi ajeti koje smo kazali i hadis poslanike sallahu sa alijih i vseleme potvrđuju Allahovu tebara i vatala, jednoću i on jedini zasljeno bude obožavan da se njemu robuje i isto tako njegovo gospodarstvo odnosno probu bijet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam učin istinu istinom pa da je slijedimo, zabudu, zabludom pa da se je klonimo, da nam olakša da nas uputi napravi put, da nas sačuva svakog, svakog zla na dunjalku i na ahiretu, da oprosti nama našim rotinima, svim muslimanima da uputi se naše zalutale da ojača naše džemate našu braću, naše sestre na ovim prostorom, čitavom svijetu da ujedini naše safove zbliži naša srca na istini da nam pomogne da prevaziđemo neke naše nesuglasice oko kojih se razilazimo radi onih većih stvari koje nasalate bareke vetala duži subhanek Allahume hamdik ašadu al-la ilahi ila ente stak frka etubu lijek i džazakum lao što ste osaborali da poslušate ovo predavanje Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa